Перша книга Самуїла Розділ тридцятий Як же прийшов Давид із своїми людьми третього дня у ціклаг, напали були амаликитяни на Негев і на ціклаг. Вони сполюндрували ціклаг і спалили його вогнем, зайняли в полон жінок і все, що було в ньому, мале і велике. Але нікого не вбили, а погнали геть, та й пішли своєю дорогою далі. Як же прийшов Давид зі своїми людьми в місто, воно було спалене, а їхніх жінок, синів і дочок забрано в полон. Тоді Давид із людьми, що були з ним, заплакали в голос і плакали, аж поки в них не стало сили плакати вже більше. Обох жінок Давидових зайняли в полон, Ахіноаму з Єзреела і Авігайлу, вдову понавалі з Кармелю. Давид потрапив у велику скруту, бо люди говорили, щоб його каменувати, тому що в усіх було на душі гірко, кожному за своїх синів і дочок. Однак Давид кріпився духом у Господі, своїм Бозі. І сказав Давид до священника Евіатара, сина Ахімелеха, «Принеси на мені Ефод!» І приніс Евіатар Давидові Ефод. І Давид спитав Господа, «Чи наздоганяти мені цю орду? Чи я її дожину?» І сказано йому, «Наздоганяй, ти дожинеш їх певно та визволиш бранців». І двигнувся Давид, він і 600 чоловік, що були при ньому, прибули до Бесор потоку, а ті, що відстали позаду, залишились. Давид із чотирма сотнями гнав далі, а решта 200 зупинилась, бо були так потомлені, що не могли перейти Бесор потоку. Знайшли вони в полі якогось єгиптянина, та й привели до Давида. Дали йому з'їсти хліба і води напитись. Дали йому також шматок збитих сухих смокв і двоє грон родзинок. Те все з'їв він і очуняв, бо був не їв і не пив нічого три дні і три ночі. Тоді Давид його спитав. «Чий ти? Звідки ти?» Той відповів, я єгипетський хлопець, раб одного амалекитянина. Пан мій мене покинув, бо три дні тому я був занедужав. Ми були напали на Негев Керетійський, на той, що належав Юді, та на Негев Калевський, і циклах були підпалили. Давид його спитав. Чи проведеш мене до тієї орди? Той відповів. «Поклянись мені Богом, що не вб'єш мене і не видаси моєму панові, тоді я проведу тебе до тієї орди». І повів він його туди. Дивляться, а вони розкинулись по всій країні, їдять, п'ють і танцюють, святкуючи із-за великої здобичі, що були забрали з філистимлянської землі і землі юди. Громив їх Давид, від світанку аж до вечора, винищуючи так, що ніхто з них не врятувався, крім 400 молодих чоловіків, які скочили на верблюдів та повтікали. І визволив Давид усе, що амалекитяни були забрали, і обох своїх жінок теж визволив. Нічого в них не пропало, ні з малого, ні з великого, ні з синів, ні з дочок». Ні здобичі, та ніщо з того, що ті були забрали, все Давид повернув назад і забрали всіх овець і худобу та гнали їх перед Давидом, вигукуючи Це Давидова здобич. Тоді Давид повернувся до тих двох сотень чоловік, що були надто стомлені і не могли йти за Давидом. І що він лишив їх був при Бесор Потоці. Вони вийшли назустріч Давидові і людям, що були при ньому, і, приступивши до Давида та людей, поздоровили їх. Та всякі злостивці і негідники між людьми, що ходили з Давидом, заговорили так, тому що вони не ходили з нами, не дамо їм нічого за здобичі, яку ми відібрали крім їхніх жінок та їхніх дітей. Нехай собі їх візьмуть та йдуть. Але Давид мовив, не чиніть так після того, що Господь дав нам. Нас оборонив, а орду, що була вийшла проти нас, він видав нам у руки. Та й хто вас слухатиме в цій справі? Бо яка частина тих, що ходили в битву, Така частина і тих, що сиділи при обозі. Всім приділять порівну. Так було воно з того дня і надалі. Він це зробив законом та звичаєм в Ізраїлі по цей день. Повернувшися в ціклах, Давид послав частину здобичі старшим юдейським, своїм приятелям, за словами – ось вам гостинець з здобичі від ворогів господніх. І послав тим, що в Бетулі, в Рамот Негеві, в Яттірі, тим, що в Ароері, в Сіфмоті, в Ештомуа, тим, що в Кармелі, по містах Єрахмаельських, по містах Кеніїв, тим, що в Хормі, в Бор-Ашані, в Атаху, тим, що в Хевроні та по всіх місцях де Давид блукав був за своїми людьми.